قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قوله وهديه للحق Faa arshadal khalqa lidinil haqqi Bisaifihi wahadiyihi lil haqqi Katanya kata musanneh Syekh Ibrahim al-Lakani Dia kata wahadiyihi lil haqqi qauluhu perkataan ni ataupun ni ma'tuun ala sayfihi ha jadi wahadhihi ni atap pada katanya sayfihi itu dari segi i'rab eh, nahwu dengan pedangnya wahadhihi dan dengan menunjuknya lil ha jadi wahadhi ataf pada kata lil sayfihi Faya siru takdiru ha, Bila atas situ juga Maka jadilah takdir Tarkid ibaratnya bunyi Wa arushadahum bi lil haqi Dan menunjuk ia ha, Nabi sallallahu alaihi Wasallam Akan mereka itu Ayil khalqah Akan makhluk jin manusia Bi dengan menunjuknya Ha, jadi nampaknya Baliklah Menunjuk ia akan makhluk dengan menunjuknya ha, Bagi ha, yang sebenar ha, tu, Bila atas itu dia bunyi begitu Lakin tetapi Yalzamu alaihi tafatahakutun ha, Jadi lazimlah atasnya Ata, atah takdir ni. Alih alih ada takdir. Atau boleh klik Humbi lagi hazal. Atau lazim oleh tahap putun. Nah tahap putun bahasa kita gapok. Bagi kita panggil kecak tak tukar lu. Nah beli kecak dek. Ati pasti tahap putun. Ha, Seperti itu, tanya, orang bila kecepat jadi pelik Oh, mudah kata gapa, tak apa Tak tahu kata gapa Ah, ha, cakap lagu tu, dia panggil Cakap tak tu, kalau Tak tahu nak ambil nak, Tak tahu nak pergi mana Tak tahu mana so. Ah, ha, Jadi, dia cakap panggil, bila pelik lagu tu Jadi, isgi ibarat Wahadihi atas pada saifihi <coughs> Bila atas pada saifihi Susunya kita nak klik hummi sekali fa arsyad al khalq li dinil lil haqqi nah ha, bunyi arti lahana ha, no? maka menunjuk ia nabi SAW akan segala makhluk jin manusia menunjuk kepada agama yang sebenar ma la menunjuk pada agama sebenar bihadihi dengan menunjuknya lil haqqi pada yang sebenar ada. Ha, tak bunyi belik. Klik waktu tulok. Jadi. Lazim atasnya. Uleh. Taha futil kalam. Ha, dia panggil bercakap. Tak tu kalam. Dia bercakap. Belik dia panggil. Ha, jadi belik lah. Ha, klik waktu tulok. <coughs> Menunjuk akan makhluk. Kepada ugamu yang sebenar. Dengan menunjuknya. pada ugamu yang sebenar. Ha. Itu jadi. Ha, belik tu. Cakap tu. Nanti kata. Tetapi. Lazim atasnya. Uleh. tahafud. Sebab apa? Ha? Izi takdiru illa pada kata yalzamu alaihi tahaput. Izi takdiru karena bila takdir makna bunyi. Wadallahum bidillah latihi. Ha, dah, dah apa dia arsyadah dengan makna dallah. Hadiah. Hidayah pun makna dilalah. Jadi menunjuk akan mereka itu dengan menunjuknya. Ha, jadi peliklah. Ah ha, Tu buat bila we nampak rupa masalah dulu Lepas tu cari jalan hukar ha, Bila, bila nampak belik kita nak hukar lagu mana ha, Nak cari jalan pelepas macam mana Tidak nak lock dengan begitu ha, Lalu tu kata Illa ha maleka ba'u Ha malaka bahwa di menjadikan akab bo bo pada bihadiyhi anda hadiyyah ha, atas pada saifi bila ketika bunyi bihadiyhi am bo pada bihadiyhi tu ha ditanggungkan di menjadikan bo itu Litaswiri ha litaswir taswir hmm, <coughs> mana irsyad Tak takpo sana mana Fa arsyadal khalqa lidinil haqqi Maka menunjuk ia akan ke makhluk aa, Kepada ugamu yang sebenar Ataupun kepada ugamu bagi Tuhan yang hak Bagaimana? No, mana irsyadil haq Bi hadihi Dengar bahawa Haa Itu bali taswit Bali taswit juga dipanggilkan bali tafsir oh, Apa makna haq arsyadal khalqa lidinil haqq dengan bahawa dengan ha, Dengar bahawa Hidayah ie tunjuk aja ie lil haqqi. Ah ha, kepada agama yang sebenar. Ah ha, tanggung ko tu tak apa, tak jadi tahafulah. Hmm, nak cari jalan. Ha, <coughs> jadi kalau kita pakai ba tu makna lain, tak leh ba makna litak diyah ke? Ah. babiyah sebabiyah tak boleh. Ah tanggung atas ba di sini pakai makna Apakah makna boleh taswir atau tafsir? Ah tak apa. Tu makna kata lazim, bunyi, ah tanya oleh tahap kana kedib bunyi wa dallahum bidilalatihi. illa malaikan antujal al, al ba'u malaika bahwa dijadikan ba. Ba mano? Ba hok bila kedib bunyi b itulah. Bi hadhihi. Mana bidilalati ambo ah, tu Kenapa kena pakai makna litaswir. Mana nak taswir kan makna irsyad. Tak apa dengan itu fatahassala anna al baa maka hasilah bahawa ba pada kata bi saifihi wa hadyhi atas pada saifi kedie bi Bo itu min haisu dari segi maknanya dinya ditilik kepada masuknya bo tu ala saifi kata bi saifihi Ah ba itu lil mulabasa fi pakai ba lil mulabasah pokok kedil padah Ah pakai ba lil mulabasah ah kedilah mana dulu tu tengok di qawluhu atas tu qawluhu bi sayfihi yata ayuhtamalu ay yakuna mutaalliqan bi halin mahzufatin min fa'ili arsyada ai arsyal khalq li dinil haqq fi hali kaunih mutalabbisan bi sayfi ya tu panggil ba lil mulabasah Nabi SAW dia menyerukan umatnya, menyerukan kaumnya. hal keadaan ia bersepakai dengan pedang. Haa, dia panggil boh lilmula basah. Jadi hasilnya boh saat ini, tilik kepada masuknya boh di atas syek. Jadi boh pada bisay fihi, itu pakai lilmula basah. Au ataupun lisababiyyati, pakai boh sababiyah. Menunjuk dengan sebab pedang. Ah, Kau tu Kama taqaddama bayanuhu Nulah Taqaddama bayanuhu Apada qawluhu bisafiatah Tu Kau tu dalam syarah panjil pahdah Haa, Tu satu tilik Wa min haisudu khulihah ala hadihi Dan dari segi Dari sekirah Dia kata dari sekirah sekirah tu Dari segi Ah ha, dari segi masuknya maknanya ditilik kepada masuknya ba hadihi da hadihi atahada saifid kedih bi hadihi bo hok nisbah pada ah ha, dengan kepada masuk di hadihi bo itu litaswir puasat ni ha, ah taswir bagaimana irsyah ha, bagaimana irsyah akan maklud pada agama yang sebenar dengan bahawa menunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada agama yang sebenar. Dia panggil boleh taswi. Ha tu khulasahnya. Habis. Wa <tuh> dan setengah-setengah mereka itu ulama hamalal hidayah <tuh> al-Quran was-Sunnah. Setengah-setengah ulama dia tanggung ia akan itu Tangguh atas Quran dan Hadis. Oh, bisa pihi wahadhihi dengan pedangnya dan dengan petunjuk kaya ini dengan Quran Hadis. Ah, tu dia. <tong> Ada setengah tangguh hadi makna tu? Kano, apa nama ni petunjuk tu diisenak juga kepada Quran. Zalikal al kitab la ribabi. Hudan ilmu taki Hudan hadir Quran itu yang menunjuk Hudan satu masda hadyen satu masda dengan mana isi fae mana hadi ah ha, Quran yang menunjuk semua tu isna majat nah ha. hmm sejauh tu juga hadis isna mereka katakan menunjuk juga jadi setengah ulama tangguh hadji itu kena tangguh Quran dan hadis. Jadi kalau balas tu fa kad kana maka sungguhnya adalah ia telah adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam yurasilun nas awwalan bil Quran suruh menyuruh aa ha, tu murasalah mursalah dan kirim mengiring aa ha, dia dia tu asalnya mursalah tu suruh menyuruh kirim mengiring akan manusia mula-mula sekali dengan Quran. Nah, hmm. ha, baca Qur'an. baca Qur'an. ambi ha, puak-puak umat dengan kaum dengan wa da'wati Islam dan mengajak kepada Islam tu hadis, tu sunnah. Karena sunnah tu apa dia? Ha, ibarat daripada perkataan Ma usira nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran tu hadith tu sunnah barang yang dinakal daripada nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia perkataan dia perbuatan dia dan takrir pengakuan dia ha, dia akui orang buat dia dia tengok dia diam ha orang kata dia dengar tiba-tiba dia diam itu menunjuk akui dia itu ha, hadis juga dia panggil ha, Kemudian masa mula sehari itu ha, Quran ha, Dia beri baca ke dia Dia baca kepada kuat-kuat sahabat dia Baca kepada kaum dia Nah, ha, Kemudian dia, dia ajar Orang kepada selain dia panggil ha, Senah ha, Maka hadirih dia tu Quran dan sunnah. Kerana Nabi SAW Mula-mulanya Suruh menyuruhkan manusia ha, Kirim-mengiring Mula-mula dengan Quran dan menyeru kepada Islam. Ha tu Fa in ajabu maka jika sahut jawab terima mereka itu perkenan oleh mereka itu annas lil Islam. Ha fa zahirun fazaka zahirun tak payah to. Bila seru mereka terima. Ajab terima. Ha fa zahirun fazaka zahirun. Maka iaitu zahir kalau tidak wa illa dan jika tidak ay wa illam yujibu wa illa yujibu dan jika tidak dan jika tidak sahut tidak terima tidak perkenan, mereka itu nas akan seruannya ha alamahum nas tayabri tahu iya nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu akan anas ha yang allazina lam yujibu tu manusia hak yang tak terima tu beritahu bit tahayyu lil jihadi dengan basdio ah ha, untuk jihad ha, tak apa muntah timo ha, nanti Allah akan menimpakan azab ke atas kamu nah hang kata padi disenda-senda dimengani pula ejek pula oleh kaumnya bila lagi ha, Tak tak lah, tak lama nah no lama lah ha dak dia tahu cerita ha lama-lama ba bila nabi di, Maiduk, di Madinah maksud tahu Temu sungguh no ha lah. oh di badar tu hmm tu dia Abu Jahal pun di situ ha Tua Bisupian, ketua bisufian mananya ketua-ketua ramalah terbunuh dalam badar ha, dan berapa pula yang kena tawan dan berapa pula kerugian ghanimah di dia ha, dia ditawan di, di nah ha, banyaklah Ha ha tu kena ada rakyat dah ha sabik tulah nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada tu beberapa hari dia pergi ke tempat ha, pada, ha, kepada bangkai banyak tu dia panggil ha hi utbah ha tu ketua tu hi syaibah ha hi abu jahal ji zakwan ha sebut nama hok dekat ha, big big mana kamu dapat ti hakku rakyat sebenar ke tidak yang ku dak ajak mu selama kemari tu dak gayak kemu secara halus, cara lemah lembut, cara molat, cara gaya. Ha mu tak turun, mu main cara kasar. Balah mana mu dapat ti sekarang sebenar ke tidak? Nabi dak nak tanya kemanyak ni. Ha, pasal kami Ini kami dapat ti, kami yakin kata hak kami ajak ni sebenar. Ha sebenar dak lagi. Ha dak nak bercek dengan manyak tu. Ha hatu umma kata tu. Ya Rasulullah bagaimana aku hendak bercakap dengan bangkai mayat bangkai tu? Rasulullah paling holak hey, umak, "Hei umak, kamu dengan mayat ni sama aja. Dengar apa yang aku kata." Sehingga Belian dia tak boleh nak berjawab aku. Nah, dia faham aku kata ni. Ha tu menunjukkan bahawa ha badal tu badal roh dia tu. Ha ya roh dia ada situ. Ha Lepas dia di badai, tak apa lah Ruh dia duduk di mana pun. Dia dengar. Nah ha, tu dia. Pada tengok tak ada ni, duduk di mana badai pun. Haa, nah boleh hubung dengan Ruh. Hmm, bebel lagi dia membuat buat alat. Duduklah di mana pun, teka pah. Tengok, haa, ha, mu duduk di mana lah ni. Haa, tengok tanya duduk mana lah ni. Kecek bulin tak harus berdua duduk mana. Haa, lepas dia berharap. Ada harap sikit habuk. Hmm, tapi di otak tu tadi tak baik. Ya, jadi tak panah kira orang-orang ini Duduk mana pun buka cacau boleh ah, Halo? Ah, halo Assalamualaikum Assalamualaikum ah, Duduk mana ni? Budok bakar Lagi bila Dia ah, kemarin Ya tengok-tengok-tengok Budok buka cacau depan Bahaya apa? Ah, Pelat Itu ah, dia Kamu tak yakin dengan Tuhan? Itu ah, kata dengar Budok dengar itu bukan badan Ruh ah, Ruh Ha, malah ni roh lah ni duduk sekali dengan badai Hak mati tu roh pecah daripada badai Itu lah Haa Itu dia Tu bodi kereta dengan enjir kereta ta. Haa Itu dia Bodi Enjir Ada enjir tu Geruh Start gerung gerung gerung Ada hidup tu enjir Lepas tu kan, bawa gerung Aku rasa Hak tu lah body bodi Cuba pecah enjir dia suku Start tu gerung gerung Herat Tak gila body ni Haa Itu dia Haa Itu dia tu apa yang tu? Pucat pada bodi. Ni kita boleh lewat lain. Tak apa. saya yang ni tak mati. Sebab tu gerung. Belakar kepad. Hacau bodi. Oh, yang ni dia mulai-mulai. Ambil tu kita boleh lewat lain. Haa. Nak buat gemagia kayu tu betul. Tak apa. Gerung-gerung. gerung. dah faham nak buat gemagia kayu. Ah, Yang ni hidup. Haa. Ni pas-pas roh tu hidup. Ah Mati ni. Dia becik daripada bercerai. ya Bercerai. cerai daripada badan. Badan ni hacau. Ha tu dia. Tak faham ni bukan cat lajak Perak takuk lain. Ha itulah nak ayat kata nyok. Ha nak mula-mulanya dia seru dengan Quran baca Quran berdengar. Royak dalil-dalil Tuhan itu, mawi sembah Allah, jangan sembah yang lain, jangan kamu syirik dengan Allah. Ha tu dia. Aa ha, ya ayyuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaquun. Aa baca ayat tu. Marilah kamu sembah Tuhan kamu, Tuhan yang menjadikan kamu dan orang yang dulu kala daripada kamu. Aa ha, harapkan kamu takut. Siapa dia Allah? Ialah alladzi ja'alalakumul al arda tiraasan. Zapak ayat. Aa ha, turut menyatakan dengan dalil Ha kalau terima fa zakat zahirun kalau tak terima a'lamhum bit tahyyuhi lil jihad ha tu dia itu makna kata bi saifihi wa hadihi lil haqqi ha, ah tu ustaz ulama dia tang kata hadirin alquran wasunnah napa jalan dia, dia hmm dan وهكذا dan seperti itulah qula segala khalifahnya khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mana nullah Abu Bakar Umar Uthman Ali ha radhiyallahu taala anhum segala kulafah dia pun belah tu juga ha berdakwah menyeru mengajak ha menyeru mengajak ha terima fazal ka zahirun ha tak terima ha ter tu dia ha tu dia Nah, ha, sebab duk buka duk buka masa tu tu lepas pada Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam tu. Ha tengok kaum murtadi pokok jadi murtad ni kata banyak mana Dan pula banyak orang mengaku diri jadi nabi lepas pada Nabi mati tu. Di berapa orang. Ha dengan sahabat Abu Bakar hantarkan askar pergi. Ha, ada pula lahirnya. Ha apa dia tu? Nak buat bagi-bagi kawasan. Ha nak tutup Musailamah al-Kazzab. Hatas ka Hmm. Apa tu iaitu hajak klik. Ha, bila berimis ha tak ada apa ha ha tidak ha ha tu dialah itu uqulah dia fauhu wa ashabuhu Dia segala sahabatnya tengok lepas pada mati juga rata di menyampaikan dakwah ada yang sampai berniaga bawa ke dakwah rata rata gig sebab tu hai baninya pokok-pok sahabat ini banis suku sulur, -sulur tanamnya melato melato gig Asal as tumbuh di Mekah ni, tapi bawa kata gi. Hmm, dia. Menyampaikan dakwah Islamiah rato sampai pada pak penjuru alam ni. Ah, sampai habis dah. Hmm, baik. Min ba'dhi wa ashabuhu min ba'dhihi ba'dinnabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mana guru meneruh. Wal muradu bil haqqi hunah. Ah, baik. Sekali itu ada satu lagi Bisaifihi <tuh> wahadihi lil haq Hak ini, hak khini Wa <tuh> wal murad bil haqihuna Ma tabaqahul waqi'un barang yang membetulkannya oleh waqa' Haa, kata hak maknanya yang sebenar Haa, perkara yang sebenar itu hak Ah, yang haqiti ah, yang hak sebenar Haa, ha, maksud ha, kita yang hak sebenar kita kata Melayu caput dah tu, hak dah Arab, sebenarnya tu hak Melayu. Hak sebenar, hak sebenarnya gini. Ha, tapi kita tak sedar tu ha, kita dah kata hak sebenarnya gini. Hak sungguhnya gini. Kata ha, hak-hak dia ada tu. Hmm, dia. Ah ha, wal muradu bil ma tabaqahul waqi'u. Barang yang membetul li ia ya akan barang yang membetul li katanya ulih waqaf waqiat tu apa dia? Ha tu tengok bawah pula tu. Waqiat setengahnya tafsir dengan loh mafu. tertulis dari loh mafu tu muafakat dengan perkara. Ha dia panggil hak yang sebenar. Kata setengah barang pada ilmu Allah. Ha tu panggil waqiat. Ha, membetul lihat ke di perkara, perkara tu panggil hak. Tak panggil hak yang sebenarnya, yang hakikinya, yang sungguhnya. Ha tu dia hak. Kata hak di sini belah tu in urida bil haqqil awwali jika dikehendaki dengan hak yang pertama ha hukunuh balik lidinil haqq hak yang pertama itu kita dikehendaki akan okay? Allah taala u Allahu taala mana hak hak yang pertama itu hak yang mana Allah nama bagi Allah fa ha, arsyadal khalqalidinil haqqi ila dinillahi taala maka tunjuk akan makhluk kepada ugamu bagi Tuhan yang hak yang sebenar-benar adanya. Nah, situ pakai hak mana Allah Taala. Mari di sini bi saifihi dengan pedangnya wahadihi dan dengan bawa tunjuknya lil haqi kepada perkara yang sebenar. Ah jadi hak ia kedua pakai matabakul waqi al hak hak ia pertama pakai nama Allah. Jadi bila begitu Ah ha, ya pangi tidak pangi i lah sepahak dulu. Awil <tuh> muradu bihi huna. Ata wa yan dengannya dengan al alhab huna di sini. Ah fi qaulil musannah wa hadyhi lilhaq. Ah ni pak sini pakai Allah taala. Dengan pedanya dan menunjuknya ha, nabi kepada Tuhan. Ah ha, yang haqi ta'ala ha, Kalau sini itu Murak dengan hak di sini Allah In urida bihi fil awali Jika dikehendaki dengannya Dengan al-haq pada iya tamu dulu Ma tabaqahul ba waqi'un Nah, ha, hak-hak dulu Lidin al-haq Hak mananya ha, Yang sebenar Segala ugamu Atau pernah hukum-hukumnya sebenar Mari sini pakai al-haqi Allah ta'ala pulak Dengan itu fa laysa fi kalamil mufannifi maka tidak ada pada perkataan musannas itu tidak ada iṭa'un ah tak panggil iṭa' lah ah ni satu perkara yang mencacak dari segi syi'ah ke ni tak panggil iṭa' lah bahkan bal fihi bahkan ada padanya pada kalam musannas ni nalas di ilmu bal ilmu baddai ada orang panggil al jinasuddam. Ah jinastam. Dua lafa yang sama tetapi makna tu lain. Liddinil haqqi. Mari di hujung ni wahadhihi lil supaya haqqi-haqqi itu Tapi haqqi yang tamak, makna dia sebenar haqqi ya dua nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makna lain dia tu. Atau Jadi orang panggil jinastam dalam ilmu Ha, Dalam ilmu badan satu daripada pembalagoh wafih dan padanya pada kalim sunah <tahu> tu <tahu> juga mataqdimah min annah leisat min masburi. Ah, barat telah lalu daripada bahwasanya bukan ia daripada masduh masduh raja. Hmm, tu dia. Ah, bukan daripada masduh raja. Yahana panggil iqta ni ha, rajak ha, apa namun di masto dia rajak ini rajak je sunun dia panggil hmm hok pergi pada ilmu arob nah ha, ilmu arob dah ah ha, banyak ni cara eh, dia ni banyak sangat ah hmm. <tuh> ha, klik semula wa'lam annahum dan ketahui olehmu annahum bahwaso mereka itu al ulama fas sirul haqq telah mentafsir mereka itu akan al haqq itu tafsir bi annahu dengan bahwasanya al haqq itu ialah al hukmul hukmullazi ialah hukum yang tabaqahul waqi' un. hukum yang muafakat yakni oleh waqi' tu panggil haqq wa didduhu dalawan lawan bagi haqq Al-Batilu ha, Ja'al-Hakku Wazahakal-Batilu Telah datang oleh hak yang sebenar Dan lenyap oleh yang batil ha, Ayat tu diturunkan Dan Nabi SAW baca Ketika mana tu? Ketika dia buka mekaw Bila dia masuk ke serai mekaw ha, Boleh dah tangan dia Kalau dah pokok buk, buk kuris Ah ha, Nabi wetah suruh bualkan patung-patung yang ada pada keliling kelanob baitillah dalam tengah ruk ha, Nabi cocok dengan tukar ah ha, tolak kum ja alhaq fazahaqal batil inal batil kana zahoqa ha. ah ha, ha, tu tu ah ha, duk godai hok tu, tu. Ha, tu godai katok-katok gi ah ha, tolak gi hmm, tu dia ha, Jadi nak pengertian dua perkata hak batil <coughs> Ditafsirkan akal al-haq Dengan Al-al-huqmu Hukum yang membetul Akalnya oleh wakil Al-haq Lawan dianya ialah al-batil Maknanya yang palsu ha, Batil yang palsu kita bagi ha, Al-haq yang sebenar Al-batil yang palsu hmm, Hak palsu Wafassaru sidqah Kali tu apa beza antara hak dengan sidqah ha, Lain sikit tu dan mentafsir ulil mereka itu al-haqq ha, ah al al-sidq ka sidiq depanggil sidik amanah tabligh fathanah sidik lawan kizb kizb ha hok ni ikut mana pula nampak dekat-dekat je -dekat tu al-haq dengan sidik tafsir mana gini bi annahul al hukmul ladhi tabaqal tabaqal waqi ah ha, lain lain ha asanin al-hukmu juga tapi al-hukmul ladhi tabaqahul waqi'un wa Hukum yang muafakat akan oleh al-wakat Ada posidik ni hukum juga Yang muafakat ia akan wakat Haa Susah situ Apa-apa beza Wadidduhu dan didnya lawa al-asid lawannya al-kizbu Haa kita ambil lukoh yang Haa uh, sama Asidku al-kizbu Lawanya ha. al-kizbu Sana kita panggil benar Haa Kizm, kita panggil dusta. benar bohong. Kemudian, Faasnadul mutabaqata. Fi tafsiril haq. Maka, mesandar oleh mereka itu. ulama yang tafsir tadi. Ha, ulama mesandarkan akan. Kalau nak tak di al-mufassirun, lalu tak ada apa, -apa dah. Mesandar mereka itu, al-mufassirun. ulama yang tafsir tadi tu al mutabaqata akan wafakat tu fi tafsiril ha pada tafsirkan amanah haq asnadu ilal waqi'i ah muafakat ulaih waqi' ah ken hukum yogi kata yo, yo, yo, yo. wa fi tafsiris sidqi fa asnadul mutabaqata fi tafsiris sidqi asnadu ilal hukmi alahana kata Muwafakat oleh hukum Haa, nyesal nak apa-apa ya? ni Siddiq tu muwafakat uleh hukum Aka wakat Adapun hak Muwafakat oleh wakat Aka hukum Haa, ya jadi kuat tu Hmm Apa jalan Wa zalika Wa bayanu ataupun wa wajhu zalika Jalan yang demikian Jalan isna Hak ni isna konohonu, isna sedekah Bak mufaalah ha nak gi ikut surah <saar> <saar> belalah <-sa> annal mutabaqata bahwaso mutabaqah kala kita kira wazal dalam surah mufaalah gak bab mufaalah di sano kata kana wa bina ta'alil musyarakah ha mufaalah nah ha, sebab tu tengok kalau kata qatala ha bab sulasi mujarad qatala zaidun amran terjemahnyo bunuh polis zaid akan uma tapi kalau kata dengan qatala Zaidun Amran ah ha, mananya nah ha, bunuh membunuh bunuh membunuh ni mana kata berperang ah bergomu tu ah kalau kata q taala ni balik zaid je ah ha, tu na ya, boroba zaid je pukul apa nama doroba manakala boroba ah mana ha, ah ha, makna lain tu hatam hatam pukul memukul ah ha, makpo boleh isnakkan mutabaqah tu kepada wakat Haa, ba' tafsir hak Isnakkan mutabakah tu kepada hukum Pada tafsir sidik Jalanya Bahawasa mutabakah Wa inkana Walaupun adalah ia mutabakah itu mufa'alatan minal janib Walaupun dia itu mufa'alah Buat membuat Maksudnya Buat membuat daripada dua pihak Walaupun begitu إِلَّا أَنَّهُ لَا إِلَّا كِنَّهُ Ila wana lakin Tetapinya لَمَّا كَانَ الْحَقُ Tak tak kalah adalah al-haq itu Ma'kuzan Yang diambil min haqqas shayu Tabata Ambil daripada min Ini yani min qawlihim Daripada kata orang Arab. Haqqas shayu mana tabata tetap Ah ha, thabata haqqo haqqo ni makna thabata kejak tetap kemas jadi tak kalau al haqq ini ambil daripada perkataan ya, Arab haqqo syait makna thabata ha, tetap kemas wa thabitu dan sab itu inna mahwal waqi' ha hak ya tetaknya buat waqi' hak tetap tu ah hak ha, balik hukum ni ya tak tetap Ha, sahabat hukum sekadar dia tu, tu ubah Haral jadi ke wajib Wajib jadi ke haral begini Jadi belah ini Sekiranya begitu Jadi belah tu. Kalau itu wakak Wakak dia kemah ha, Sahabat tu hukum itu ha, Dua tiga orang Mujtahid itu Baik tak serupa Mujtahid itu Wakak Wakak itu tak ha, Tak kala wassabitu Innama huwal waki'u Lama kanal haqut makhuzan Nasabah Munasabah lah ia Munasabah lah Antun sabal mutabakah tu Bahawa dinisbahkan Dibangsakan akian mutabakah tu Fijani bilhaq Pada pihak Ah, ha, Munasabah Dibangsakan ilal waki'i Habis tu takrih kata Al-hukmul lazi tabakahul <tuh> ha, waki'um Waki'um Ah, ha, Jadi membangsakan mutabakah tu Kepada waki'i hukum yang muafakat Akhirnya akhir hukum muafakat oleh wakaf. Ah ha, sebab al-haq tu ya samana thabata. Mana subu, mana kejak, mana tetak. Yang tetaknya apa? Wakaf. Ah ha, lalu tu kata hukum tu sidq, ah, hak tu apa dia? Hak tu ialah hukum yang muafakat Akhirnya oleh wakaf. Ah ha, ni payah belaka ni. Bi fihi fi sidqi bersalahannya Ha, pada sidik, bersalahannya ah ha, ha, bersalahannya fi sidqi tak serupa hmm sebabnya Sidik ni bukan ambil daripada hak ambil daripada sedekah nah ha, tu dia ah ha, sabit itulah bila takrif sidiq tu kata al hukmul ladhi tabaqal wa fi'a ah. hukum ia muwafaqah ia hukum akan waq'an ada panggil sidik Ah situ lain. Waqtara ba'dul muhaddiqin dan telah pilih oleh setengah-setengah ulama muhaddiqin. Kata ha. annal haqq wa siddiq syai'un wahidun. Oh, Ni hak senang sekali mudah. Ha nah. Bahwa perkataan al-haq yang sebenar wa siddiq benar. Ah ha, tu kira-kiranya dua perkataan tu A Abu Abdul Muhakkikin pilih kata syai ung wasitung ya. Gapo dio? Wa huwa mutabaqatul khabari lil wafiin. Muwafakat oleh khabaran cerita tu akan diri perkara. Bila kita royak kata ah berlaku moga tu, pagi tengok perkara gitu sungguh panggil Sidik panggil Hak Sula, ya. Ah ha, satu orang mari pro masuk mari ah dia tak ada orang berlaku kemalangan ya. ha, di luar nu. Belaga mutu Haa Dia memang kata belaga mutu Pak kita tengok oh, Sungguh Belaga sungguh Jadi Khobarar tu muafakat dengan wakit Panggil hak Panggil sidik Haa Kalau tak muafakat dengan wakit Haa Panggil batil Panggil Haa Apa dia tu Panggil kazib Hmm Itu dia Dia tengok Mana tak ada apa Tanya tak ada berlaku oh, Dia tu bohong sungguh Kecat Dia panggil Tak mutabakah khobar Bagi wakit Haa itu ha, panggil panggil kizm. Ha, panggil botis. Ha ni sebenarnya hmm, ada perkara hak sat ni tu ha, kena guna fikiran handuh sikit. Mana nampak beza al-haq dengan siddiq tu. bagaimanapun kita ingat kalau disoal, apakah beza antara al-haq was siddiq? Ha, jawabnya padanya pilah. Ha betul kena tembik kepala akah. Pilah dia ulama. Satu ulama kata belainan. Ha, belainan di sikit sana Ah, Ada satu yang akan kata Haqtullah ya Sebab apa yang boleh kata hak dengan sidik itu satu saja Iaitu makna dia mutabak patul khabari lil waqat Membetuli muafakat oleh khabaran mm, cerita tu Akan diri perkara panggil sidik panggil haqt Li annal waqia ah, syaih umsabitu Kerana waqat itu suatu yang tetap si nafsihi Ah, ha, la hak tetap mata dah waket tu. Sat kalanya syai ung sabitung pinapsih yu qatu alaihi ghairuhu diukur atasnya, dikiyas atasnya akan yang lainnya. Lain pada waket, dikiyah atasnya atawa waket akan yang lain. Muga ia hak tetap dah. Ambil wayak tu dipadu tengok muafakat panggil sidik. Gi tengok tak muafakat, hmm tak panggil sidik. Lepas tu wakid-wakid tu apa? Wal-muradu bil-waki'i Yala ilmu Allah Ta'ala Ha tu wakid Ha ni ada kata Ta'lu ta ilmu Allah Ta'ala Hmm mana Allah tahu sedia Ha manakala Allah tahu sedia Allah menentu sedia Ha abad tu kala Masalah bila kita klik di situ kat Dupnya lah dia ilmu Allah Ta'ala Maknanya ah ha, kita sanah ke ilmu hmm, apa saja Allah Taala tahu semua sok ha, ha, dia kok menglah Tuhan aku tak tahu apa bes selalu ah tu dia sok jadilah kok mana-mana aku tak tahu kadang-kadang fikir buat tak pecah nak buat apa tak boleh kadang-kadang kita mainten nak buat gaming tak boleh nak buat kadang-kadang kita atur nak buat gitu tak boleh nak buat ikut mu lah itu aku ha, tak tahu mu tahu ikut mu itulah Ah, ha, aku nanti situ la tu, we mun nak kok anu, Aku jadi kok tu seperti wayang dengan dalangnya. Ha. Ha terbekkan banding gitu seperti wayang dengan dalangnya. Ha ikut saja dalang nak pelarih lu Hmm, itu dia terima saja arahan darimu. Terima saja arahan darimu. Wabika minka la usit sana'an 'alaika. Anta kama bnaita 'ala nafik. Bik Ah tu dia. Cub dari sapas itu. Saya lah. eh, nak kata apa? Nah, tu dia. Ya kita dok biceh je biceh panjang. Tak lek je tak mari tu. Tak <tukali>, lek situ. Tapi habis be tak tu beradat wallahu a'lam. Nah, banyak ke tak lek kita. Ah, Allah namanya begini. Laa begini. ala nabi ni lah. lah tu a'lam. Ah, habislah. tu. Nah, eh, tu. Ya lah. Eh ha kita dah bice semua ni, deh, semua ni orang pai masuk benozwan ni. Yang sebenar Allah lah yang tahu. Wallahualam, beis. Hmm, ha tu kataan waqai'. Pak kita tahu ke dak apa yang akan berlaku esok? tak tahu. Karek apa tak tahu. Apa yang tadi kita nak berlaku tahu tak? Tak tahu. Wallahualam, beis. Ha, tu dia nah, itu pandai waqai'. Apa kita satu orang rakyat? Nanti tengok, kaya nak berlaku bergaya-gaya. Malah ni nak berlaku bergaya-gaya. Kita nak hukum perkataan tu sidik ke kazi, nanti tengok. Kalau tu habis ramu. Tengok, tengok. ah berlaku sungguh, wesupah dia rakyat. Haa, kemudian buat pakat, kemudian buat Apa pakat? Jadi bila berlaku pok kita tahu kata, Haa, oh, ni hak tu hamnatus dia, ni hak tu hamnatus dia, haa, ni hak tu hamnatus dia, tu hamnatus dia, haa, ni hak masuk, haa, berlaku kau kata oh, wakainya lah ni. Patu hak dia tu royak kemari supaya sungguhnya hari ni ha, maka royak mai tu dia panggil hak. Nabi royak kata kiamat akan berlaku. Ha, dia inna as-sa'ata atiyatul la raibatiha. La raibatiha. Ha, kiamat akan berlaku tidak ada syak lagi. Haa, nanti tengok. Nah, nanti tengok. Baya belaku sungguh. Ha, tapi bermuafakat dengan waktu. Tapi hak dia tidak menentukan masa. Kita ni akan mati. Ha, royak dah kata kita ni akan mati. Walaupun tak berlaku lagi pun, ya. Ha, Kalau sama kita royak. Sama kita royak tu boleh jadi sungguh, boleh jadi dak kau nanti tengok. Tapi bila hak yang berroyak tu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang berroyak tu siapa? Allah sendiri. Ha, hak tu gapak benar. Tak ada. Tak ada Ha, kalau itu hayat ayat sendiri kullun nafsin zaiqatul mautah. Ha, tak ada eh dah lah, mati sungguh kita ni. Ha <laughs> tu dia. Innaka mayyitun sesungguhnya engkau Muhammad mati wa innahum mayyitun. Mereka itu pun mati. Ha, sungguh ada padah. Begita kau tengok. Sungguh kedah. Ada dah. Ha summa innakum ba'da zalika lamayitun. Kemudian kamu selepas pada hidup di dunia ni akan mati. Eh, sungguh ke dah. tak. ada eh dah. Sebab tu harayak sendiri. Nah, kalau sama kita harayak tu, Nanti ku nak tengok. Sungguh ke tak. nak berlaku pergi, Esok nak berlaku pergi, ha, Nanti ku nak tengok. Nanti nak tengok. Kalau tu harap rama. Sungguh ke tak. Buat apa? Oh sungguh. Hui. Oh boho. Ha, boleh kata. Tapi bila tu harayak tak ada. Nanti. Nak tengok. Sungguh ke tak. Dah. Da, dah. Mesti dah. Ngaku sungguh. Tak percaya situ, kupuslah lalu dah. Bukan nanti tengok ni dah. Haa Itu beza Haa Sebab itulah Kedatakarikh Makna siddiq Makna apa tu Mahta apa kazi, Mahta malas sidqa Liza Penama Mahta malas sidqa Wal kaziba Ai liza dihi Haa Tilik pada diri perkataan Jangan tilik pada diri mukbir Kalau tilik pada mukbir Siapa yang merayak Nabi hmm, Tak ada ihtimah Bahawa Allah Benar semata-mata Siapa yang merayak Allah hmm, Tak ada ihtimah dah Haa nah tapi kalau lain pada tu boleh jadi benar boleh jadi bohong Itu dia tu wakil kenaka ilmu Allah taala ilmu Allah taala wa qila katat al-lawhul mahfuz ah muafakat tertulis dalam luh mahfuz kerana telah kata ma'a thaba min musib wa kulla shay'in ah fi imamin mubin ah ayat 30 wa kullasyai'n ahsaynahu fi imamin mubin kami menghabisi dah semua tu tu fi imamin mubin dal imam dia nyata mana imam dia tu lu kami catat semua dah semua perkara tu kami catat semua dah wa kullasyai'n ahsaynahu fi imamin mubin apa tu nak ditengok berlaku bau berlaku ba oh buat pakat dengan wakat tahulah kata hok tertulis pada loh makbulah ni. Ha, tapi belum berlaku tu budak A ah, A ah. ha. Ah tu dia. Hmm. Wa qila al-lawhul pertama kali kena kena tuan dulu. Yani ha, asah ni asah kena kena tuan. Kalau tak kenal tuan dia jadi ragu lalu ke perkataan tu. Tengok supaya kafir dia ragu tentang Allah Ta'ala tuhat. Ha, bila dia ragu Allah tu, Tuhan, Maka bila baca perkataan dia pun dia i'ah juga. Sungguh huruf. Itu ha, dia. Kita, kita kenal Tuhan Habis tu lah. Bila ini kalam Allah ya. Ha, yakinlah tu lah. Ha, Nabi, kita kenal Tuhan, Bukan kenal tuhat badai. Tak boleh dia tengok. Itu ha, dia. Itu dia. Kita kenal, kita mengaku Muhammad adalah Rasulullah. Bila Rasulullah macam mana sifat? Sebenar. Ha. Sifat mana? Itu ha. ha. dia. Bila kenal orang sifat macam ni. Apa yang dia kata, tak ada ragu dah. Ha. Lepas tu, kita tak ada wasitah. Orang wasitah ni siapa? Ulama dia akui kata warih dia. Ha. Tak apa. Tak ada ragu dah kita ni. Ha. Lepas tu lah. Ini dia paling kata kelebih kita nak percaya ke perkataan kena kenal tuan dulu dia tak kenal tuan perkataan apa kita buat main-main dengan perkataan sabik tu kafi duduk menganyi tu duduk mengejek tu sebab dia tak kenal tuan ha, Muhammad ore okay, go kita ha jadilah kita manusia apa kita makan minum apa kita jadinya wak serupa habis ha, lalu tu buat jadi hak jadi apa ganggu mahupikir eh. demikian kita tarik-tarik-tarik mai sama kita apa tu juga ya, saya ambil sama kita tu Kita nak percaya orang tu kadang kita tengok tua eh? Kita tengok tua eh? Haa tengok tua eh? padu padu tua eh? Dia tu ngaku Kenapa lebih aku pada dia Haa Sudah-sudah so, Kita percaya ke dia Tak selalu Tak itu. kan Haa Kalau segi jangok Saya so jangok aku sikit pada dia Mulai jadi selalu Segi berjuruh upah Nampak berjuruh aku sikit upah pada dia Lepas tu Dia kata apa Aku tak boleh terima selalu Itulah kalau kita kata kita tak terima berasa juga kan? haa ni dia Haa baik Haa itulah ini apa penting Kenal Kenal ni penting Haa maka orang yang sebenar kenal kan Orang kenal bagi ra'id Al-lazina yukminu nabil ra'id Hak tak ada kenal kata, dah Hak zuheh tak ada akal pun kenal Hak zuheh tu Ha' ra'id tu Ha' ra'id tu tu dia Haa ni payah bila tak kenal ha' ra'id tu Buat jadi gugak lah Eh ah, mari hmm, tu Dia mari salah Hmm Itu dia Haa itulah Haa Dikadak dengan wakil itu Ilmu Allah Ta'ala ah, ha, Yang keduaannya Al-lauhul al mahfuz Haa itu kau yang kedua Waqilah ada lagi Ghairu zalika Dia setengahnya wakil itu kena ke nafsil amri Diri berkazu Haa Tengah nafsil itu Haa Wa ghairu zalika Waqilah ghairu zalika Apa ghairu zalika Ah ha, nafsil amri. Dia panggil nafil amri diri begalau. Diri begalau. Tu wakat. Royak tok motor belaga. Ah, oh, motor belaga. Mati sorok. Ha, sakit sorok. Ah, ha. dia tengok. Oh, belaga sungguh. Ah, ha, nafil amri. Sakit sorok sungguh. Mati sorok. Oh, sungguh belaga dia royak. Ah panggil nafsil amri. Tu wakat. Ha tak ada dia ilmu Allah taala tak ada situ lah Pilik ke diri perkara. Ha tu wakil, nak kena pilih amri. Ha tu wakila lah ghairu Habis situ Ha lepas tu dia buat soal Fa in tilah. Ha nakutuk, nak untuk nak bagi sarah dia tu. Kama jika dikatakan fis lima eh kerana apakah? Haullah raja ma istifham. Payah dah aliknya. Lima kerana apakah waddzam an Muzan nazim muzannazim kuna musannih tulah e, kerana apakah telah menduhulu oleh nazim yakni musannih kita Syekh Ibrahim al-Qanitu ayat mata tu tu enazam di pangin nazim kerana apakah Menduhulu oleh nazim oleh musannih as-saifnya ni zikra saifi kenapa dia sebut saif dulu alal hadi Ha, tak kata bi hadihi wa saifihi lil haqqi boleh. Dia tu siapa pun tak ada usaha. Ha, Fa arshadal khalqa li dinil haqqi bi hadihi wa saifihi lil haqqi boleh. Ha? Kau nak kata bi hadihi dulu, dulu pun boleh. Tapi apa pun nazim kata bi saifihi dulu. Walhanya saif. dakwah dengan saif ni ke dia. Ha, hijrah ke Madinah tahu ia kudah dah. Ha, hadihi dengan makna menunjuk ajar Masa di Mekah letak jadi Rasul Selalu dah Sepatut kat Bi hadihi wasifihi lah Sebab apa disebut wasifihi dulu ha, Ini satu soal juga disitu Ma'annal hadiah Serta bahasa menunjuk Mengajalah berda'wah Menyeru mengajak Secara lisan tu Sabiq pun alal jihadi Taduhulu ia di atas jihad ha, Dengan cara pedang Ha, Seru dengan cara pedang ke dia ha, Dulu sepatut mana kata bihadihi lah Ah, ha, nak kira dengan wakid kat maknanya Kalau tilik wakid kat Kena kata bihadihi dulu Tapi buat apa dia kata bihadihi dulu Ah, ha, Mau dia waktu A tu Nak mensedar kepada kita Sebab kata ha, Sebab apa kata hadiah tu sahabikun al-jihad Lianahu lam yusra Kerana bahawasanya al-jihad itu tidak dituntut kecuali okay, dia lagi illa ba'dal hijrah tinu kamu dia pada hijrah ai fis sanati pada tahun yang kedua ah ha, ba'dal hijrah ai fis sanati tsaniyati ha, kamu dia pada hijrah artinya pada tahun yang kedua dah kama alim tahu sebagaimana engkau telah tahukannya barang mimma sabaqa ha, ah disyaratkan dia pada tahun yang kedua hijrah maknanya lepas hijrah dah Haa, ada pun hadiy dengan secara umum tu Belum lagi Maka pergi susu gata bisaitihi wahadihi Sungguh pun walimut lakil jamai. Haa Mulak juga tu Kalau gitu wala syaka Ini masuk dalam dalam qila lagi Dan tidak ada syak lagi lah Anahu ini fi anahu Pada bahwasanya Nabi SAW hada. Tablah Nabi telah hidayah tunjuk jalan Qablaha qabl al-hijrah lagi. Haa, bapak itu. Haa, jadi. Haa, tak kala inqilah fi su'an. Ujiba dijawabkan. Dijawabkan akhirnya, akhirnya azalqil. Akhir itu pertanyaan tu Dijawabnya begini. Bi anahu dengan bahwasanya. Nazim kita ni. Musanaf kita. Rahimahullah ta'ala. Kadama seifah, nyakadama zikras seif. Tetapi tet kedai mudah. Ah mudah lalu aku sebut saif. Dalam terkik barak kalam dia tu dia sebut saif dulu ni. Ihtimal mengambil jihadi. Ah tu dia. Karena nak mengamati dengan jihad. Ah tu dia. Nak mengamati dengan jihad. Ah karena jihad ini satu daripada menjagakan agamu. Aa ha, dii'laa'i kalimatillahiyal ulya akan ha, itu. Nah ha, tu dia sebab tu dia penting tu. Bukan kerana lain. Apa lain tu ikut saja. Wa isharatan. Ya kedua kerana isyarat ila annama jaa'a bihi. Isyarat kepada bahawa sebarang yang datang ia dengannya la yazharu illa bil jihad. Hmm. Dan lagi pula ni dak yang pertama ihtimaman bil jihad dan yang kedua kerana isyarat kepada bahawa sebarang yang datang ia nabi sallallahu alaihi wasallam bihi bima maja bihi tu la yadhharu belum nyata tak nyata ia maja bihi illa bil jihad malaikat dengan jihad baru nyata dulu tu dak royak royak royak royak royak Ha hok buime tu buime hok lemah-lemah tu. Ha napa hok nampak zahirnya dai dai nampak zahir wala hok tu hok kuat imannya. Ha napa hok zahir tu napa haak... ha, kita tengok pada pandanget pada pandangnya zahir. Ya. Orang mengaji sampai secara agama napa orang lemah-lemah nampak. Ha napa dia dai dai jah. Hmm napa tu? Tapi hok tu hok kuat imannya tabaknya mengaji dalam susah. Ah ha, tapi kekena uim kuat tu biar susah pun. Nah mandi ais ya lah. Ha, ha tu dia ada itu ah. Kan? Ais lub eh hey, kalau kala cuba nak menahan sini. Tak duduk. Duduk kan nak oh, mandi ais duduk leku bau. Oh, tak apa tengok belis lemak. Mandi le ni ni oh, oh. ho hey, o eh tak got kabeh. Ah. Sepo sepo geli ke apa dah. Pas kolah lah ni ulah oh, ni ho o. Oh, oh. Ujian sikit seluruh akan sebut sahaja-sahaja Oh, saya harap dua lagi Tu dia Ini tengok nampak doang-doang Eh, nampak lekar-lekar Tapi jangan Dok ngaji belak Hati pun dok ngaji belak Dok tepuh dengan segala perusahaan. Ah, tu dia Tidak katakan bangunan 10 lapis Kalau dah tak taruh 10 Nak ngalih Oh, oh yang tengok Lek apa tu Oh, yang ya ya tengok Kita kena, kena jalan gratis kaki Gatih kaki, Gatih besi cekak. Ha salah. tengok tu. Hmm. Ana nampak doa-doa eh eh, tu. Ha sebab tu orang habri mai dengan Nabi kat Mekah tu jugak sabik nyuat nyanyo demo mula-mula ah, tu. Ha sebab hak doa-doa tu nampak sesak-sesak je nampak. Ainlah tu. Ah, tapi jangan kukuh. Hmm, terah kukuh. Nah tu, panenye zohir je belah tu. Nah. Uh, jadi, mana katanya... ...'annama ha, ja'bihi la yazharu illa biljihadi khususan fi membeda'i da'watihi. Haa, apalagi khusus sekalinya... ...pada permulaan serunya. Haa, pada permulaan da'wahnya. Hmm... <coughs> Isyarat kepada kata, tak Zuhi. Pada mula-mula tu teruk lagi. Cuma nyanyi dia mula... Haa dia. Tahun pertama tu juga, susi-susi-susi. Haa... Menyeru masa Islam tu dia... Ha, ia orang umat berjalan juga, muslim juga telah lara, siapa dia dengar berapa, pengaruh Muhammad, ha, tak apa. Ha, siapa adik dia sendiri, kena di apa, dia Hmm, tu dia, takutnya. Apa, bawa umat dia masuk ah ha, tu, ah ha, puak sikit. Ah, ha, yang tahu dia puak bujah ni, ha, tu kau kuat, kau kuat, kau kuat, Allah, siapa kena hijrah, tinggal di khabar syah. Allah sapa tak janji tak boleh nak jual beli dengan puak Ya ha, ayat dengan Muhammad ah ha, tu dia tak boleh nak berimpun lebih pada dua tiga orang ha bagak masa tu lepas matinya Abu Talib matinya siti Khadijah radhiyallahu taala anha ha, tu bagaknya hati banyak kata khususan firaedah idah wa pada mula mula seru waktu tu teruk lagi hmm tu dia Ha, itulah makna kata yang mungkin yang kita Sebut saif dulu satu nak bil jihad yang keruan nak isyarat kepada sebelum pada sebelum pada iha itu tak nyata lagi. Ah, ha, tu dia. Pima beda apa lagi khusus kalinya pima beda idawaiti pada mula-mula serunya Nabi saw dua titik dia menusuk tak berani nak zahir maaf semaya pun semaya dalam rumah senyap-senyap kalau tahu gak ha. Itu dia masa tu apalagi ala annal wawah lebih-lebih hmm, lagi istimewa pula bahawa waw itu la tu fiidu ala sahihi wa tidak menunjuk ya ke makna belatu ikutlah nak sebut di mana dulu apa tak apalah Ah ha, ha, kalau kata bisai fihi fahadii ah ha, tu nompak kecek banyak sungguhlah pula dah. Ni kata wah bisai fihi wa dengan pedang dan penunjuk kalau gitu dan Atas dengan daikut mana-mana sepatah jaa zaidun wa amrun semata-mata mutakallin nak royak kata Zaid dan Umar mari dah. Siapa dulu dia tak ada nak uyuti situ. Nak raya tu Zaid, Mari, Umar, Poh Mari Tak ada nak pergi dulu ke dia ha, Kalau kata Ja'a Zaidun, Ah ha, Lebih pada raya Umar Zaid Mari tu nak erti sikit lagi kata Umar main ke dia sikit Dia ha, sikit Ah Thumma Amru Oduk lama, Umar Mari Haa Itu lebih pada nak raya tu mari kedua tu Nak raya tu ke dia lama sehingga dua tu Tapi kalau kata dengan wa, Semata-mata nak raya tu dua-dua tu mari Tak kira mana dulu ke dia Ha ni pun putu. Ha tengok terjadi banyak perkara Itulah kalam musannah qawluhu wahadihi lil hafis. Ah hmm. ha, sambung pula dengan awabik kemudian. Hmm. <coughs> ah ha, Muhammadul aqibli rusli rubbi rabbihi. Ha ha cantik